Hori da, irunen behintzat bai? Irunen eh eh bueno, jaiegunak esten dira gurela asterketa esten den momentuan. Hori esaten da oraitze bertan. Ba, irute herrieran hiko da txikien lasterketa eta gero bostak lorden gutxitan eh helduen lasterketa hiko da. 5 kmkoa. Es, bueno, 5xtik eh umen lasterketan 600 dortzelaia gortu ditugu, oso pos ego eta gero helduen lasterketan ber 450 e, izen eman daude, izen emate eman daude, eta espero dugu 550, 600 lagunei lagu eh e, mantentzea baina beste guztia e, normal ta beti bezala Bai, e, txikien lasterketan, bai, izan ditugu jago, gehiago itamar, ama edo aita hor galdetzen ea libra dagoen dortxalen bat, baina orain txi bertan dena, denak agordutak. Bai, e, txikien lasterketak, bueno, e, irtera ez bineak izango dituzte, dena gurego egunean azauta dago, eta bere beraien helmuga e, izango da Luis Mariano. eta elduen lasterketan, e, irtera e, pasokoloan izango da, hor justo Zahaltza Plaza gune horretan, eta el mugare eh, Luis Mariano izango da.